I en aquest espai de Ràdio Palafrugell, aquest matinal d'avui divendres, doncs a continuació parlarem amb el protagonista de l'activitat que tindrà lloc aquesta tarda a les set a la biblioteca de Palafrugell, la presentació del llibre El judici de la meva vida, i tenim amb nosaltres en línia l'advocat Jordi Pina. Bon dia. Què tal? Bon dia i bona hora. Gràcies per atendre la nostra tocada, senyor Pina, i parlar d'aquest doncs, llibre que va veure la llum a finals de l'any passat, a finals del 2019, i on relata doncs, tot el judici del procés. 30 anys de professió, on suposo que hi ha diversos factors que al final la, el van fer decidir qualificar aquest judici del procés com el de la seva vida. No sé si n'hi ha algun que vulgui destacar per sobre dels altres. Bé, no, és que indiscutiblement aquest judici és un judici... Que, que és diferent a tots, a tots els altres judicis que arreu de la meva vida professional he fet, com la demostra, per exemple, el fet que, de que no, no sempre quan acabes un judici i un editorial no es posa en contacte amb tu perquè escriguis un llibre sobre el procediment que has portat a terme uh -huh. i perquè totes les connotacions polítiques i no jurídiques malgrat que les han volgut transformar en jurídiques que han envoltat el procediment fa que sigui un procediment tan diferent per moltes coses que, que el qualificam d'aquesta manera no? uh -huh. eh, perquè et marca des d'un punt de vista professional negativament i et marca des d'un punt de vista personal alguns aspectes negativament i en molts altres aspectes positivament. Mm -hmm. Si sí, posem en context a la gent que ens estigui escoltant i també doncs, que pugui assistir aquesta tarda a la presentació, explica que tot va començar en el judici del, del 9N, en el que va defensar Irene Rigau i també doncs, explica que la relació amb Jordi Sánchez el primer doncs, dels, dels presoners que, que va doncs, vostè eh, defensar eh, podria dir que la relació amb Jordi Sánchez va ser una miqueta fruit de, de, de la casualitat, no? de la relació de, de les seves filles, de les seves respectives filles. Sí, sí, sí. Um, um, jo, en el Jordi, el vaig con el conegut arrel del 9-N, que en aquell moment era president de l'Assemblea Nacional Catalana, i en Versa, quan estàvem mitjà del judici, doncs ara em tenia l'oportunitat de xerrar una mica més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 doncs això es fa que personalment, doncs, ho visquis amb més intensitat i vulguis o no vulguis, la família també també ho pateix, això, no?, perquè, evidentment, no? parlant de l'esposa, com tots els meus fills, tots coneixen eh, a la família i, per tant, doncs, doncs és, dir, és una persona propera a la que s'ha privat la llibertat i això, vulguis o no vulguis, et toca, et toca més. mm -hmm en el primer capítol del llibre se centra doncs, en les declaracions a l'Audiència Nacional explica doncs, diversos detalls eh, i explica que ja des del primer moment vau veure que poder, doncs, tot seria entraves ja des del fet només no?, de buscar hotel, que normalment us allotjàveu en un hotel doncs, a prop de l'Audiència i en aquella ocasió ja no vau trobar ni, ni lloc a prop de, de, de l'Audiència, sembla que tot indicava que tot seria un, un un procés amb, amb molts pals a les rodes, no? Sí, de fet, eh, des del primer moment, probablement, eh, tampoc, quan hi vàrem anar la primera vegada, no, no teníem aquella idea tan clara que, de que hi hauria una tan especial valdigerància, com ens vàrem trobar el primer dia com, quan vàrem arribar a Madrid, uh -huh amb amb tots els sentits no? i tota la posada en escena i això sí, sí, efectivament és el primer dia bueno, les traves clar, van ser múltiples i variades perquè eh, no només no trobàvem allotjament sinó que sobre les diligències judicials no, no ens en donaven còpia ja recordo que el primer dia el, el meu procurador pobre era anar a, a fer fotocòpies però no, no fotocòpies normals, sinó amb el mòbil, fotografiar l'atestat policial que acusava dels Jordis, ens el vam portar al vespre a l'hotel quan arribàvem l'endemà, declaràvem a les dades al dematí, i em recordo que aquell vespre sopant allà a l'hotel, repassant-nos l'atestat, que era la primera vegada que el teníem entre abans, tota una sèrie de circumstàncies que, malgrat que les varen denunciar, a les jutges a la Mela li van entrar per una orella i li van sortir per una altra. Uh, malgrat que doncs, uh, aneu veient que, que tot semblava conduir doncs, cap al destí final, que va ser doncs, uh, el judici amb, amb el, la presó que es va dictaminar, sempre explica que uh, mantenia una, un bril d'esperança, no? uh, que això el feia, suposo, que també continuar i lluitar per, per aquesta causa. Sí, és que en el fons eh, tots tenim... És a dir, el fet de que tu procuris ser realista i pensis i veus les coses i dius, ostres, tu aquesta gent va molt mal llet i tal, no et treu que en un moment determinat tinguis l'esperança de, de creure que hi haurà algú que hi posarà una mica de raó no? en, aquest, en aquest sense sentit no? i quan inclús quan ja ingressa a la presó el Jordi i això ell també pensa el mateix que jo no? els primers que ingressen que són en Sánchez i el Cujar i nosaltres pensàvem, bueno, doncs estàvem uns dies a la presó, potser el millor estava alguns mesos a la presó, però teníem aquella esperança que en un moment determinat doncs les coses es vegin apaivagant, no? I amb aquesta esperança vivíem, evidentment, amb el realisme que suposava veure que les resolucions eren positives, però, evidentment, l'esperança és una de les coses que no pot perdre mai, no? I la teníem... Petites, però les, però les teníem, aquestes esperances. Mm -hmm. També en altres uh, converses que, que, que l'he escoltat, ha acabat uh, definint, no, com, com la seva professió, no? si al final el seu, els seus defensats no, no, no, no, no obtenen l'absolució, la, que al final doncs, el judici ha estat un fracàs. malgrat Continua pensant això, malgrat doncs, que semblava que tot el peix estava venut pels que vam seguir el, el judici? Bé, és que, clar, la paraula fracàs eh, eh, s'ha de contextualitzar, és a dir, evidentment, quan un, quan un no guanya, o sigui, jo, els advocats penalistes ho dic molt, molt, molt senzill, quan donen la raó eh, i no posen els teus clients a la presó i guanyes el judici, és un èxit. Quan mm. t'envien el teu client a la presó des d'un punt de vista eh, processal, des d'un punt de vista jurídic, evidentment és fracassat, perquè no has, no has estat capaç de poder convèncer del Tribunal de, de, de la injustícia de l'acusació. El que passa és que ara aquí el fracàs és molt relatiu, perquè evidentment estem parlant d'un judici diferent mm -hmm. i, i hem fracassat en el sentit de que, de que han posat unes penes severíssimes, però alhora també hem deixat moltes, moltes coses bones en aquest procediment i el procediment ha servit per, per moltes coses eh, positives com el fet de que haguem pogut expressar-nos en un judici i haver pogut arribar a tot aquell que hagi volgut escoltar que els fets que van succeir a Catalunya a la tardor del 2017 no són constitutius de cap delicte, ni de rebel·lió, ni de, ni, ni de sedició. Mm -hmm. però, però bé, però clar, evidentment, eh, quan et posen 9, 10, 11, 12 anys de presó, doncs evidentment no pots parlar d'un èxit. De fet, clar, estem parlant doncs que Jordi Sánchez i també Jordi Cuixart van estar doncs esperant més pràcticament un any a que hi hagués aquest judici per poder expre, expressar-se no? perquè la gent pogués eh, escoltar eh, el fet doncs que fos un judici televisat que se seguís eh, arreu de, del territori eh, de doncs Catalunya també a l'estat espanyol va ajudar donc a que gent que poder tenir algun dubte doncs digués carai, què s'està fent i d'altres donc que ja anaven amb la mentalitat que anaven donc igualment no ho van voler escoltar eh, per tant hi ha aspectes positius d'aquesta mediatització també Sí, sí és que de fet és és, al final jo crec que tota la gent que ha volgut seguir i haurà qui no ha volgut seguir el judici perquè, perquè no li ha interessat seguir el judici precisament per no veure la ignomínia d'aquest procediment mm -hmm. però tot aquell eh, sigui català sigui espanyol sigui lloc com sigui i tingui les, les idees polítiques que tingui haurà pogut veure en un judici eh, u totes les diligències de prova que es van practicar en el procediment, totes, sense, sense cap dubte, eh, abocaven clarament a una sentència absolutòria, no hi ha hagut cap diligència provatòria que diguis «ostres, això ens han fotut a la misèria», i dos, que eh, tota la gent ha pogut escoltar o tot un relat que hi ha hagut eh, explicat pels presos i les preses polítics i per tots aquests testimonis que hi han anat, de no violència en el país, sinó simplement d'intentar, de, de, de, de poder refrendrar uns drets eh, constitucionals que tenen tots els ciutadans, com són el de manifestació, reunió i llibertat d'expressió. I això penso que, que és el que s'ha aconseguit. Hem pogut demostrar a l'opinió pública que amb el Codi Penal Espanyol a la mà el que va passar la tardor del 2017 a Catalunya no pot ser mai constitutiu de cap delicte. ni a Espanya ho és, ni ho pot ser amb cap eh, democràcia consolidada eh, com són les democràcies que hi ha a Europa i ho estem veient amb diverses resolucions que hi ha de tribunals europeus. I penso que amb això és una de les coses que ens hem de quedar, no? Si no haguéssim fet aquest judici, si no haguéssim anat allà, si els acusats no haguéssim explicats, si no haguéssim aportat diligències a prova, la gent ja ha dit, home, clar, que els han condemnat a 10 o 12 anys de presó, perquè, clar, és que l'han el segon campanar. Mm -hmm. Ara la gent ja ho té de forma molt clara. van fer un judici amb unes diligències de prova X, que havia d'anar directa i remisiblement abocat a una sentència absolutòria, i han condemnat entre 9 i 13 anys de presó. Mm -hmm. En tot el procediment també explica eh, en el llibre doncs, que va haver-hi moments en què va es va repensar, no? La seva professió va dir carai, val la pena tot això que, que estic fent uh, després, amb el temps suposo que també un va, va, va dient, bueno, uh, amb el cap més fred no? poder dir, bueno, anem tirant per altres vies, no? Anem ara, doncs, després de, de fer aquest judici, doncs ara anem a, a buscar un altre estament, com és poder ser l'europeu, i després doncs, si no, el, el dels drets humans uh, tot això és com ho ha portat també com, com a professional eh, de, de, de, de, la, de, uns, de, de més de 30 anys dedicats a, a aquesta professió? Home, doncs malament, malament perquè, perquè jo hi he cregut sempre amb la, amb la justícia, per això se'm dedico a aquesta professió i, i fins ara, en línies generals, jo eh, creia i considerava que la justícia a Espanya doncs era un, un valor segur eh, amb els, tots els procediments en no? els que jo he intervingut o la majoria dels procediments que he intervingut. Però quan et fiques amb un procediment que té aquestes connotacions polítiques, que hi ha una cosa que per, per molts jutges i fiscals d'aquest país o per la majoria és sagrat, que és la unitat d'Espanya, mm. i veus determinades coses en el procediment, determinar resolucions que al final ras i curt et venen a, a dir mi, que vostè fotem a la presó perquè és independentista i perquè té unes idees que nosaltres no podem permetre que vostè segueixi aquestes idees perquè posen en risc la unitat santa de la pàtria espanyola doncs et fa evidentment tots els esquemes i et fa plantejar-te si val la pena continuar una vegada Vostè deia una vegada reflexiones, analitzes i dius bé, doncs continuo, no puc deixar en aquestes persones que m'han fet confiança eh, a l'estacada, ja continuar lluitant per ells i per la seva llibertat, eh, amb el realisme que suposa veure que aquest procediment doncs, té unes, uns dèficits molt marcats, però dir heu de fer tot el que estigui en les seves mans, fins al dia que ja s'acabi última instància europea i almenys on no podré anar a casa tranquil d'haver intentat o haver lluitat fins al màxim de les meves forces per aconseguir que es faci justícia a Espanya de moment no, no ho estem assolint esperem que el dia de demà a Europa ens doni aquesta esperança que tenim de que algú hi posi senya tot això, encara que, encara que ja sigui tard no? mm -hmm. perquè la llibertat dels presos i preses no ens la tornaran Efectivament, en aquest sentit doncs, en, els de, en les darreres setmanes estem veient doncs, com molts d'ells estan obtinguent aquests permisos hi ha hagut molta polèmica arran d'això i n'està fent encara eh, se n'està parlant molt eh, no sé si fins i tot donaria per fer un segon llibre Sonia opina. Sí, no ho sé la veritat és que bueno, ja, ja estem tan acostumats a conviure amb això que, que no ens ha sorprès res, no? és a dir a mi, a mi em sap molt greu a mi, jo trobo molt, molt lamentable que, que el Ministeri Fiscal recorri determinades coses que, per recórrer-les no? mm. aquest sentit sí que puc dir que, que celebro la valentia de la jutgessa de vigilància penitenciària de dictar com està dictant resolucions en el cas d'en Jordi Cussari i d'en Jordi Sánchez respecte als, als permisos de 72 hores que són resolucions valentes no? Mm. Eh, I, bueno, doncs aquesta esperança veiem que no, no s'ha de perdre, no?, perquè, tant en tant, ens doncs podem trobar amb, amb jutges que entren amb raó i que diuen «Escolti'm, no ens pensem, vull dir, aquests senyors estan complents». Apenes perquè, al final, eh, em fa molt d'estanta ràbia que et dona la sensació com, «Bueno, mira, aquests dius ja eh, els estan donant la llibertat i, fixa't, no han complert, home, vull dir...» Eh, porten més de dos anys tancats en una presó i el que s'està fent des d'un punt de vista penitenciari no és ni cap xollo ni cap avantatge per ells, perquè són qui són i es diuen com es diuen, sinó que forma part de que és el tractament penitenciari. I, i si avui eh, surten de la presó per anar a treballar o per anar fer un voluntariat, no em doblirà cada les vuit del vespre. Mentre jo sigui avui aquí eh, fent aquesta xerrada, doncs ells hauran d'estar fent el recompte una altra vegada uh -huh. eh, amb un centre penitenciari i, i tancats un altre cop en una cel·la fins al dilluns de la setmana següent. Doncs eh, avui en aquest matinal de Ràdio Palafrugell estem eh, comentant em Jordi Pina, doncs, el, aquest llibre El judici de la meva vida, en podríem estar parlant molta estona més, però voldríem només fer doncs un, un testet per d'una doncs, banda, eh, que us eh, convidar-vos a assistir a aquesta presentació d'aquesta tarda a les 7 a la biblioteca i també doncs perquè el pogueu llegir aquest, aquest llibre, eh, per descobrir doncs, entre altres coses eh, com van anar la coordinació de les defenses, el repartiment de papers, descobrir una mica què, què passava darrere les càmeres i els focus mediàtics i també doncs com, com van viure tot el procés també eh, Jordi Pina el nostre convidat avui en aquest matinal de, de Ràdio Palafrugell. Per últim sí que m'agradaria acabar eh, amb una darrera qüestió i és si ja ha tingut temps, si l'ha trobat eh, el temps per analitzar com, eh, si hauria estat millor no anar a declarar el 16 d'octubre o fins no. tot, si, si ho ha pogut comentar amb Jordi Sánchez. ja. Encara no, encara no, no. Encara, encara no l'hem trobat l'altre dia allà a la presó on parlàvem amb ell i em va dir em va, dir, em va llegir en el llibre això i tens raó, no, no ens hem sentat i li vaig dir, tranquil, ja tindrem temps i dic, ho farem amb una cervesa doncs esperem que, que pugui ser ben aviat i, i òbviament doncs, en, en, plena, en plena llibertat senyor Jordi Pina, moltes gràcies per passar avui per als micròfons de, de Ràdio Palafrugell i bé el llibre que em van fer arribar des de l'editorial ja és la segona edició, per tant eh, content, no?, també doncs que el llibre tercera estigui... Ja. Tercera, ja, ja? Ja. tercera ja, sí, sí sí, sí, tercera. sí, sí content, aviam content per una senzilla raó perquè em, em fa il·lusió que la gent el llegeixi perquè en realitat en aquest judici la gent s'hi pot sentir molt interpelada perquè jo sempre he dit el mateix jo per mi no només he estat l'advocat de Jordi Sánchez, de Jordi Turull i de Josep Urull sinó d'aquells dos milions de, de ciutadans del país que, que d'alguna manera s'han sentit interpel·lats per aquest ignominiós procediment. Doncs tothom convidat avui a les 7 a assistir a aquesta presentació d'aquest llibre, on hi haurà també doncs, Jordi Pina doncs, comentant amb vosaltres aquesta, les dubtes els dubtes que pugueu tenir. Senyor Pina, moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu-siau.